Bismillah wa salatu wa salam. ala rasulillah amma ba'd Ndugu islamu karibu katika safari ambao ni segment ya tatu ambapo katika segment hii ndugu muislamu tutotoka na wewe kutoka kwenye herufi hadi lingine tutatoka na wewe kutoka elimu hadi lingine ni safari ya kipekee si kama safari tunazotangulia kwani haja yake inapatikana kwani waislamu wako na haja kubwa ujua urathi wa Uislamu iliotangulia Ndugu Muislamu je wajua elimu ya beita ya beithara ya veterinary ilikuwa ni katika elimu iko na kadri kubwa sana katika Uislamu kiwango ilikuwa inahesabiwa katika jihad fi sabilillah Ndugu Muislamu je wajua kwamba kuna baadhi ya masomo yanafundishwa katika university kwetu maulama walikhilifiana katika usahihi wake na uharamu wake Ndugu Muislamu safari hii tutanzia alif ba ta mpaka ya Tukiangazia katika kila herufi ndio itakuwa ndio yetu ya safari tuangalia hapo tuangalia elimu moja au elimu mbili tuziangalia katika muktadha ya Uislamu Maula ma, nini lengo lake na lingu cheo che chake katika Uislamu na nini hukumu ya kusoma elimu kama hiyo? Kwani baada ya utabainikiwa we wewe Muislamu, kubainika baina elimu ambayo ni nafa na elimu ambayo ni nafe, utajua wewe Muislamu elimu ambayo ni kisaawa sawa wewe kusoma na elimu ambayo sio kisaawa sawa. Elimu ambayo ukisoma unakufuru na elimu ambayo unazidi imani. Duku Muislamu hizi zitakuwa ni fawaid katika hii halaka mpya ambayo tutaita the alphabet of the islamic ne utasema ulum kama walivyoita wanachuoni wengine yani ni alfabeti ya elimu ambazo zilitungwa katika umma huu wa islamu ndugu mwislamu tujiandaye, tujiandae tufunge virago wa safari hii kubwa ambayo tutaifanya inshaallah wa sallallahu wa sallam ala sayidina muhammad wa ala